I veckas avsnitt så kommer vi i spelsnack att prata om spelen Devil May Cry 5 och Diablo. Och i nödsnack så kommer vi prata om Mutant Year Zero och om den första ordentliga Aladdin-trailen. Det här är avsnitt 175 av Abit om Nödenes. Välkommen till en ny bit och Bitonös Det är Nicko Tilsans med Färnan yeah. Och vi hoppar rakt in i spelsnack Och vi tar väl det stora spelet på en gång Devil May Cry 5 Släpptes första gången 8 mars 2019 Utvecklade av Capcom Och kom till plattformar Playstation 4, Xbox One och PC eh, Färnan det är ditt första Devil May Cry mm. eh, Och det är mitt Är det fjärde eller femte jag kommer inte ihåg, jag tror jag har missat någon av dem och den där remaken för den räknar de ju inte med. Eh, spelet är helt enkelt, eh, vill ni kolla på en video när vi spelar intros så finns det också på en spelar. Jag rekommenderar att köka in det. Eh, I det här spelet så får vi möta Dante och Nero igen eh, som har varit med tidigare. Och nu får man även möta Vi för första gången. Eh, börja med att man slåss mot en demon. Som är, vad är han? Dämonkung eller demonprins? Jag kommer fan ett kung van va? Kung, eller aspirerande kung, eller något? Ja, eh, På gränsen till allsmäktig. De ska slås mot honom. De failar, de måste bli starkare. Och nu ska man bara bygga sig upp och slås mot honom. Som det verkar i alla fall. Eh, Fanan, mm. ditt första Devil med Cry 5, Eller ditt första Devil med Cry och nu med fanman. Vad tycker du om spelet? Alltså ta det här lite lugnt och sakta så... När vi kör det första introt där egentligen. Så känner man ju direkt. Och vad jag var tvungen att ta reda på är ju ett... Det är ju Capcom som har släppt det här. Eller som har utvecklat det och gett ut det. Har ju en väldigt speciell stil i att styra sina karaktärer. Mm. Eh, någonting som jag både är... Eh, alltså... När det utspelar sig på det här viset i ett sånt här spel så gillar jag det faktiskt. Däremot det är ju även de som har gett ut Resident Evil 6 som du och jag har spelat igenom och som vi har klagat en jävla massa på skulle jag vilja säga. Däremot skulle jag säga här i det här spelet så passar det väsentligen bättre med tanke på hur du spelar det här spelet. Eftersom att här ska du inte hålla på med att jävla crosshair och försöka träffa någon jävel med någon med en vanlig pistol så att säga. Eller det har man ju nu i och för sig. Men inga såna ingen sån typ av fighting. Så här är det ju väldigt, väldigt mycket bättre. Själva spelet i sig så är det ju... Alltså det är ju väldigt klassiskt hack and slash äventyrsaktigt. Och jag gillar det som fan. Jag vet inte om... Alltså hur är det gentemot de tidigare då? Du som har testat fler av dem de tidiga. Eh... Uh... När jag kände på spelet Det första var att jag kände igen mig På en gång med Evercry. Cry mm. Spelet ser sjukt snyggt ut Det är liksom det stora nya Men annars känns spelet som Gamla liksom, ja men hacken slash-spelen Gjorde för. det är bara att det flyter Väldigt, väldigt bra allting mm. det Och Just alla karaktärerna spelas Olika och sånt där, det är en frisk fläkt Jämfört med, man körde ju alltid Dante förut och sen så har man ju Neros i fyran men de var väldigt lika karaktärer. Här har vi ju fått in V Vi också som har en helt annan stil. Eh, så man försöker bygga lite mer på och man tar bort vad heter det, Neros eh, demonarm, han hade i fyran, och börjar leka runt med gadget istället. Med robotarm som kan bytas ut i olika delar och sånt. Så de försöker ju göra någonting nytt med fightingmekaniken. Men det stora hela, jag känner att det är exakt samma som gamla, bara det flyter väldigt, väldigt bra. Mm. Så jag kan ju, jag kan säga att det är ett släsch som funkar bra. det är liksom, Vi har God of War förr i tiden, vi har Devil McRoy och, och jag känner det här spelet om jag, så, det, jag har gått och tänkt på det här spelet så är det God of War kom och gjorde om allt ihop med sitt spel och gjorde det modernt och nytt. Eh, för det funkade ju som Devil May Cry förut Nu kommer Devil May Cry 5 Och gör ingenting Nytt ordentligt Utan man bara förbättrar Hela alltihop Och jag tycker det är helt okej okay. Det finns vissa delar som jag inte tycker om Med spelet mm -hmm. Och ett är Korridorerna är skittråkiga <laughs> Det är ju ingen uppe väl Utan det är raka korridorer Om man har gjort liksom bara lite träd Och så här, små grejer så ska vara iväg Så att du kan ta det vidare Och det tycker jag är skittråkigt Jag tycker de är för det mesta ser allt exakt likadant ut. Ofta ser man hoppa runt på lite nivåer och sånt. Jag tycker världen, det finns intressanta delar att de gör med så människor som har blivit insugna och sånt. Men för det mesta, jag, jag tycker inte det är speciellt alls. Jag kan nästan fortsätta där och säga att jag håller med dig. Just att jag gillar spelet i sig. Jag gillar själva hacken slash biten. För att spelet är ju verkligen uppbyggt på en liten, liten korridor med möjligtvis en eller två fiender på vägen Så att du inte ska läsna totalt mm. Sen kommer du fram till nästa lite större plattform Där du blir Alltså det blir ju rena arena hackenslashen helt plötsligt mm. Jag vet inte om det var, har varit så tidigare Men det är så åtminstone i det här Jag gillar den biten Från att du blir instängd i den här då, så kallade arenan Tills du blir utsläppt därifrån igen i stort sett Är ju den, är ju den biten som verkligen är kul att spela I det här spelet Uh, de har ju alltid haft det här att de stänger. Det kommer ju upp som väggar. Så måste du döda alla fiender och så öppnas väggen upp igen. Det har de alltid haft. Mm. Uh, det som jag, tycker med, som jag tycker är det som är bättre är ju. Det är bossar här. I varje typ, nästan alla. Ibland är det bara bossar i vissa banor. Men oftast är banorna. Gå igenom några fiender och avsluta med en boss. Gå igenom några fiender och avsluta med en boss. Och så är alla kapitel uppbyggda. Mm. Uh, det är, jag, det är samma sak här med som du tog upp lite med styrningen och det är Styrningarna har jag inga problem med. Jag har inte det i Resident Evil heller. Utan det är kameran som är fucked up i alla de här spelen. Och den är irriterande här också. Ja. Det går lite bättre att styra, men oftast tycker jag kameran, den, den är inte skön någonstans. Resident Evil har enorma problem med det. Men jag känner även av det i Devil May Cry 5, om jag säger så. Men alltså, så du, det är bara kameran du stör dig på. För jag stör mig faktiskt lite på hur karaktären faktiskt reagerar på hur jag rör eh, joysticksen. Eh, för... Första gången, alltså enda gången jag har ordentligt märkte, den har jag gjort uppgraderingen för att springa. Åh! Oh. För det var först då som det blev irriterande att han går och så bara helt plötsligt börjar springa och det är ingen mjuk övergång utan det är väldigt hår, såhär, hårda kanter i spelet. Ja, ah, verkligen och det, det klipper fort liksom mellan, vad ska man säga från att gå till att springa är ju liksom... De försöker att få det se mjukt ut. Så att du måste liksom hålla vad ska jag säga, framåt i två sekunder innan han börjar springa. Mm. Problemet är bara det att det spelar ingen roll hur hårt du håller framåt. Eller hur mycket du håller framåt. Han kommer att röra sig framåt i två sekunder. Och sen kommer han bara hoppa igång och börja springa mm. skitfort. Och dessutom och har de, du lagt då, till de, jävla liksom. blur, de har lagt till några jävla blur-effekter dessutom. Ja. På omgivningen som gör det skitirriterande. Så att man liksom inte. Ja, jag vet inte. Det, det är någonting i själva styrningen som jag inte gillar, precis som du försökte säga med. Sen när du väl stannar, eller byter riktning då med, då gör han ju någon här moonwalk eller någonting. Men liksom aah, försöker stanna, sk, det är nästan kalankastill lite grann. Och så börjar han springa åt andra hållet istället. Mm. Och Det tog lite tid att vänja sig med att mm. man ska absolut inte göra det i stid eller någonting. <laughs> det är bara klumpigt för det är så mycket tätt in på. Men eh, men jag gillar också spelet. Det är helt okej. Okay. Alltså, <går>, går man in i det spelet har det inga förväntningar för fem öre att det är mer än slash För det är det inte. Det är bara meningslöst dödande. Eh, det finns en story där. Jag kan inte säga jättemycket om den De gör så här, cutscenes och sånt Men som du tog upp i videon vi gjorde Det är hårt skriptat hela tiden Så det ska man vara beredd på Men och storyn Det finns en där men för mig säger den inte mycket alls Den, är, den, den bara är där Och den är helt okej okay för den är väldigt snygg Den är vacker och allting De drar lite sköna kommentarer Ibland inte så sköna kommentarer Man sitter mest och bara men Cheesy som fan riktigt jävla lustigt. Men för det bästa, allt känns bra, allt flyter på. Det som jag tycker är det minst roligt i spelet är att spela vi. Jag tyckte att det var så ointressant för mig. Då finns det, vad heter det i menyn att man kan gå in och välja så att det blir lättare kombos. Du får assist i komboserna. Och istället för att du ska sitta och klicka runt alla knappar som jag tycker inte vi gjorde något speciellt roligt alls. Så kan du sitta och tokmarscha på en knapp så gör han alla attacker med den figuren. Så om vi säger, vi har ju sin fågel på fyrkant och mm. sin, vad heter det, panter på triangel. Mm. Men sen är det olika knapptryckningar du måste göra med triangeln med pantern för att göra olika attacker. Mm. Har du då gått in på inställningar och valt assist-kombo så kommer han, bara du klickar triangel, kommer han gå igenom alla grejer du har låst upp. Och göra dem lite random så att allt bara ser jäkligt snyggt ut. Det gör jäkligt åt. Så då här, du vet, tabellen där man har ABC, liksom det här rankningssystemet. Ja. Där får du ju ett dubbel S varje gång bara för att du hjälps åt. Och det, det gjorde spelet ser mycket snyggare ut. Fighting fungerar mycket lättare och sånt där. Men jag gjorde det ju bara för att jag tycker vi är så ointressant hans attacker. Men gillar man det, ja, men då kan man ju stänga av det Och du kan stänga av det och sätta på det när som helst Men jag tyckte han var så intressant Så jag testade det och det funkade faktiskt väldigt bra För jag vill ju bara komma vidare med storyn Så det är lite olika beroende vad man gillar För fightingmekanik och sånt Men valet finns att göra det lättare för dig Om du tycker det är så pass tråkigt som jag tyckte det var Fan vad intressant som att jag tänkte nästan komma till att säga att Jag tycker we vi, eh, vi, eh, vi är eh, Faktiskt, jag tyckte det var lite funky Första fighten, nu kanske jag ska säga mm. så här vi du, du beskrev att det fanns olika karaktärer att spela med mm. Där Nero heter den första, den andra karaktären var, oh, precis. Där han kör ner som har spelat Devil med Cry T, där Har ju då alltså fått testa på honom Men han har en pistol Och ett svärd Och sin mm. arm Som vapen Så han kör ju lite faktiskt närstrid om man säger så Ska man förklara Vi istället Han egentligen är ju en En vad kallar man det för? hexdoktor typ. Där han har två demoner som han styr. Och kan själv egentligen inte göra jättemycket skada om jag inte har... Jag har försökt att kolla igenom menyerna och han gör inte så mycket skada själv överhuvudtaget. Mer än att han är den enda som faktiskt kan döda ett monster. Eller en annan demon. Han avslutar bara precis. Han, exakt. Hans två, hans två uh, demoner kan göra, skada, alltihopa det enda de inte kan göra är att döda så du lär vara någorlunda nära fighten, men inte i fighten med själva karaktären i sig och mm. det tyckte jag var superintressant för jag har absolut inte det problemet som du tar upp nu att, du eller att hans eh, demoner inte har några intressanta attacker, mm. för att det är exakt samma attacker som Nero har, det är ja, samma precis. mönster på dem och är, samma knapptryckningar det det var därför jag tyckte det var så ointressant För Nero måste ju vara i striden Han måste man hoppa in, hoppa ut Hoppa in, hoppa ut, göra lite, studsa runt Vi det var bara Stå på avstånd, kasta dem där och hoppa åt sidan Det var allt jag behövde göra, så jag tyckte det var så ointressant Så då var det liksom ja, men, Använd de där grejerna för det är exakt samma sak Det är bara på mer distans Och det är tråkigt tycker jag Så tog match med, med på de där knapparna Få, vad heter det, sen Man har en Specialmätare Klicka l så får du en stor liksom bäst, en hulk-karaktär ungefär. Låter hans böja på lite och sen kunna gå vidare. Så jag, jag tyckte vi det var så. Han är så snygg, Han passar in i storyn och allting. Och jag ser skärmen med det. Det är bara att han passar inte mig så då kunde jag snabbt gå vidare. Och det, de hade gett valet väldigt lätt att i början när du väljer svårighetsnivå så har du ju Demon Hunter eller Human tror jag är. Mm. Och det är Normal Elise. Jag trodde det var easy, eller jag trodde det var normal, eller hard. Men det visar sig alltså: jag kör nu human, och det är easy, och det är jättet lätt. Det förklarar, eh. fi fan. Du, vi, vi satt precis innan vi skulle börja spela in här, och Nico satt och gnällde som fan på att saker och ting gick så jävla fort, och att han aldrig behövde använda några orber hit, eller några orber dit. Fick mm. eh, jag väl hoppa in på den på en gång för när du dör i en fight. Så kan du välja att få komma tillbaka till liv. Eller åter komma tillbaks till liv. Med full, full energi, fullt liv, fulla, fullt allting. Mm. Genom att använda gyllene orber. Och jag har ju faktiskt använt ett par stycken utav dem. För att jag har lyckats dött i några av de större bossfighterna. Nå, ja. Och jag tänkte jävlar vad dålig jag är. Om du inte har använt en enda. För att jag, jag vet inte vad jag tänkte när jag valde svårighetsgrad i början. Nämligen. Mm. För jag tänkte, ja ah, vad fan jag kör på Demon Hunter på en gång. Eller det är lika bra liksom. Eller Devil Hunter på en gång. Mm. Ja men det låter ju som att det är väldigt stor skillnad i sådana fall. För det jag har förlorat mest i en fight. Ja. Det är ett sånt där streck. Ett av åtta sträckar jag förlorat som max. Skämta, alltså, vadå i de stora bossfighterna med? de stora max en som där har jag förlorat. Och har du då dött, då måste det vara jättestor skillnad mellan... Och då, då har jag använt inte den här kombohjälpen, utan det är när jag har kört vanligt med Nero, för då stänger jag av den. Och det är max vad jag har förlorat, så det låter som att det är väldigt stor skillnad. Mm. För så mycket bättre är jag inte, det är inte det jag påstår, utan det måste ju vara så med dvårighetsnivåerna, för jag springer igenom det här just nu. Då vill jag säga att vill du gå igenom storyn så fortsätter du där du är. Vill mm. du ha en hacken-slash-utmaning då ger du dig in på nästa svårighetsgrad sen skulle jag säga. För jag tror man ska kunna byta det där när som. Det tror jag Och också. Och nu har, nu har inte jag haft tid för jag har varit helt uppe i helgen så jag är ju nu har fortsatt på det här bara för att komma längre in i storyn så jag har haft, kunnat haft någonting att prata om. Men det låter ju som att jag måste testa just nivån för om det är så pass för jag har inte haft några problem alls. Det har varit alldeles för ja jag, jag har suttit på nålar i några av fighterna. Absolut. Så det tycker jag verkligen nu ska göra. Prova att vrida upp den och testa, testa igen. så att säga Eller kör på det framöver nu. För att se. För att några av bossarna är fan svåra. Tycker jag. Jag är inte alltid den smidigaste i de här. Jag har ibland problem att se mönster. Dessutom avgöra de här tälsen som kommer att okej, okay, nu, nu ska han börja med den här rörelsen så därför börja jag backa undan. Mm. Men ja, jag har dött i alla fall en tre eller fyra gånger på mm. olika bossar så att säga. och Där har jag faktiskt har fått gå ner till noll och fått hoppa upp igen för att börja om. Liksom. Mm. Det kan också vara värt att veta om att när du faktiskt använder, en när du dör ska vi säga. Så får du valet att antingen använda dina röda ihopsamlade orber. För att komma tillbaka till liv. Eller dina de här gula. Som du också samlar på dig under spelet. Spelet är ganska generöst med dem skulle jag vilja säga. För du kan hitta. Jag vill nästan påstå att jag tror att det finns en gul på varje... i varje mission. Åtminstone mm. som du kan hitta. Dessutom är du relativt aktiv och loggar in minst en gång om dagen på Devil May Cry så kommer du att få en varje gång du loggar in dessutom. Mm. Och det jag gillar det faktiskt just för eftersom att jag ändå känner att jag har problem med vissa av bossarna och för att då gå till bossarna så är det jag är ju inte van vid att köra sån här hack and slash. inte på den här nivån för att jävlar vad liv alla bossar ska ha. Har du, har du varit så här genom hela serien att de det, bossarna är the shit, liksom? Mm, det har varit väldigt svåra bossar. Eh, det, är, har de, eh, det har de... Jag har haft oerhört problem. Det är som många av de gamla där, jag minns det med Cry 1 speciellt. Då kunde... Det kom så här hordor av fiender, jag allt. Sen kom en boss och jag åkte på som pisk. Så det inte fanns, liksom. Så det... Ja, absolut. Det har varit svåra bossar i de tidigare spelen också. Och här... Jag har som sagt aldrig haft problem med dem för jag verkar ju kunna dodgea undan utan problem, de mm. flesta attacker. Mm. Men sen kommer det så här attacker som jag inte ens, typ ska kunna dodgea undan som det ser ut i alla fall. Men bara jag hoppar så hoppar jag igenom skott och allting och det är så här bara... Okej, okay, ja, ja, om du säger det så, så jag tar jag ingen skada men jag märker att jag blir ju träffad men då reagerar den inte. Så det är väldigt så, konstigt vissa fiender och deras attacker hur de funkar. Ja, jag säger vrid upp svårighetsgraden för att jag har till och med några monster jag har stött på, alltså inte ens en boss. Att när de kommer i fler än två säger vi så tycker jag att det är lite halvjobbigt ändå. Jaså. Inte, inte omöjligt och inte skitirriterande, men jag måste ändå hålla lite koll på spelplanen vart alla är någonstans mm. så att jag kanske kan få en i taget eller kanske bara två i taget så att de inte står allihopa runt mig liksom och köttar. Ah, ja. så att, Vill ni ha en utmaning, då säger jag direkt, kör på, kör på den högre svårighetsgraden, absolut. Ja, det låter ju som att det är det man ska spela för det jag spelar då. Nej, jag, jag, märker, jag har inte märkt av något av de här problemen du har tagit upp. Nej, nej, men då, då tycker jag, vrida vrid upp är, i helgen nu skulle jag säga. Men för att knata vidare då, för det här är också någonting som jag inte har reagerat, med, reagerat så mycket på i andra spel. Men det är fruktansvärt bra bakgrundsmusik. Mm, ja, men de har alltid haft skön musik, det måste jag säga. Det är liksom verkligen, det, det är schysst tungu, alltså, alltså det är ju hårdrock i bakgrunden i stort sett. Mm. Och det är ändå musik som, jag tycker det är intressant speciellt musik i spel och i filmer, och så här, stämningsmusik den finns absolut på vissa ställen men här låter det mera som fullt ut någons playlist nästan i bakgrunden, i alla fall i vissa moment eller vissa delar av spelet så är det ju faktiskt en det är svårt att beskriva, men en full låt det är inte bara liksom instrumentalt utan det låter som att det är någon som sjunger i bakgrunden och det är musik som jag gillar dessutom, så då gör det liksom ett litet steg till men inte mm. så pass mycket att det tar över alltihopa, utan jag vill ju fortfarande fokusera på spelandet men musiken gör det verkligen ja, men pricken över it på något vis mm. Jo, det gör ju så här: bossfighterna bombastiska och det passar ju väldigt bra med just att det är så mycket fighting, att det är lite uppspidat och sånt där mm. eh, Nej, men jag tycker jag har alltid gällat deras musik jag tycker den är riktigt skön Nej, äh, ja Frågan jag har, det är, vad tycker du om all den här skämten och oseriös, det här D-sättningen de kör? För de kör ju väldigt mycket att det ska vara skämt med så här, glimt i ögonen, att det ska vara lite så här over the top och allting och sånt. Vad tycker du om det nu när du har kommit en bit in i spelet? Alltså jag gillade det som fasiken till en början, men nu när man har kommit en bit till så, jag tror att... Eh... Jag tänker inte spoila alls och så men jag tror att jag är halvvägs ish i spelet, ska jag mm. säga. Bara som man har någon slags hum om hur långt jag har kommit. Uh, och jag skulle säga att några av prylarna de är inte så mycket ett irritationsmoment som de liksom petar en lite i ögat där. För jag tycker de är skitroliga. Vi kan ta till exempel som de här telefonskioskerna mm. som dyker upp lite här och var och vad som händer när man använder dem. Kan jag tycker att. Alltså, jag fattar ju varför de finns där. För att det kommer ju att förbereda en för någonting. Oftast. Men några av dem är lite så här på riktigt. Det här är ju. Ni tar er inte det här på allvar på något vis. Jag vet inte om du har kommit så långt så att du har kommit till några av de punkter där det känns som att varför skulle det här ens vara möjligt? Ja, det är en av grejerna Speciellt som jag stötte på Tidigare idag när jag spelar ja. Det är ju Sniko den mm. nya tjejen Som är den nya gunsmith I början när man såg videon när De flippar runt där och hon sa cigaretten I munnen i luften så Jätteskärmigt Hon drog några klyscher, jätteskärmigt Efter det, oh my god vad tyst kvinna Jag orkar inte det är så jävla dåligt Men hon har fått såna dåliga repliker Så det finns inte Det är bara skämt. Och precis som du tog upp Hon kommer med sin bil När man ringer en så här telefonkiosk Jag kom nyss där hon bara, ja, men jag kommer snart Det var med vi Han sitter och väntar Sen kommer hon under marken rakt upp med bilen landar och jag bara men sluta, det där är inte ens bra gjort jag kan äh, säga att det är inte det konstigaste stället hon kommer att dyka upp på mm. äh, så, äh, det var skärmigt i början men redan nu också, jag är två kapitel efter dig jag är ju tröttna redan jag, ja, jag men... tycker liksom, det här det ger ingenting överhuvudtaget, jag, jag kan faktiskt säga så här. jag gillar scenerna oftast när det händer Alltså just när hon dyker upp. Men att hon dyker upp där hon dyker upp irriterar mig som fan. Mm. För att det ska ju liksom inte... Det blir aldrig någon... Du får aldrig känslan av att... Det här, I vissa spel kan man få känslan av att... När, när du har tagit din bit in, du har spelat en halvtimme, säger vi. Jag har spelat 40 minuter, säger vi. Och du börjar känna så här att... Okej, okay, shit, nu börjar jag komma långt. Nu borde det dyka upp en boss snart. Eller någonting liknande. Och du känner att okej, okay, shit, jag kanske skulle vilja uppgradera eller jag kanske skulle vilja göra någonting sånt där. Men visst fan, jag, jag får bara tuffet out tills bossen är slut helt enkelt. Mm. Det här är det... det, det, det här ger, ger de dig ju verkligen möjligheten ibland flera gånger på ett uppdrag. Det behöver inte ens alltid vara inför en boss. Men där kan du liksom få möjligheten att göra det för det är ju därför hon finns. För att du ska kunna uppgradera och du ska kunna göra allting sånt som hon sköter ut ur sin den här jävla bussen hon åker runt i. Dessutom, jag håller med dig fullt. Hon är inte bra gjort. Vare sig, henne, vare henne, vare sig hennes uh, lines eller hennes... Alltså hon är så jävla over the top. Mm. Man hade kunnat backa tillbaka aningen. Som en sån enkel grej som att man hade kunnat klätt på henne lite till, skulle jag vilja säga. Hade fan räckt för att få henne att liksom backa av lite, grann. Mm. För att hon är så fruktansvärt. När hon är, när hon är med och när hon är där, då är hon så jävla mycket rakt i ansiktet på dig. Och det är liksom. Det, hon ska vara så jävla cool eller hon ska vara. En av dem som är mer liksom så här mm. samtidigt som att man vet att det är hon inte så varför beter hon sig på det sättet? Nej, för mig är menat att det här, att hon kommer in, drar några lines i Kaxe, ja men fine. Men de vet inte när de ska sluta. Så de drar ju alltid några repliker till som absolut inte behöver vara där och drar så onödiga repliker och sånt där från ingenstans så det var nyss jag såg när med en scen med henne och Lady det mm. är lady som sprids, necko näckor och, neck och liksom de står och håller på mamma. Men sluta Jag bara Kan vi bara gå vidare? Ni hade inte behövt ha den där scenen för vad gav den? Absolut ingenting. För det hade ingenting med storyn att göra. Jag bara, det var så att ni skulle kunna tida på nakenhet. Alltså de gör ju väldigt här, mycket dåliga grejer Just när det är sånt Men jag vill ju ändå få reda på mer av storyn Jag vill ändå se mer av storyn Det är bara det att jag måste vara beredd på att det kommer komma såna här dumma grejer Lite då och då Och det får man ju köpa helt enkelt Alltså bara för att du dugg upp just den scenen Så blir jag ju supernyfiken nu För jag, jag hade spelat förbi den här När jag såg En speciell nyhet som har dykt upp Som folk mm. har blivit lite irriterade på Om censurering I spelet Mm. Tänkte du på att den scenen var censurerad på något vis? Det var ju bara vad heter det? Det var som solljus på hennes buttcrack, det var väl typ det. Det var det. Ja. För det här tänkte inte jag alls på nämligen för vad det, vad det har blivit så mycket rabalder om är att det verkar vara som att det, det verkar som att det bara är ps 4 som här i väst som är censurerad medan okay. typ Japan inte är. Jag tror att det var bilder ifrån ett japanskt och ett västerländskt eh, genomspelning där, det, inte just den här scenen som du och jag pratar om nu mm. eh, utan en scen längre fram i, i spelet där det syns enorm skillnad mellan, mm. mellan de två liksom katsinsen som är där de just precis har gjort exakt det lagt till... Lens flares från helvetet I, den, i, den, ja, i vår variation, så att säga, eller våran variant jämfört med den andra där det inte är någonting sånt istället. Nej. Men det är som i vissa scener som jag reagerar, liksom, eller som Jag, reagerar, jag tänkte på. Det är någon, en bosskvinna liksom. Mm. Och som har så här stora tuttar och allting framme Men inga bröstvård eller någonting. Så jag bara, okej. Okay. Ni kör, ni kör liksom ingenting här Men ni ska köra det på allt som är mänskligt De har liksom bara, Är det snygga tjejer Då ska vi köra sexistiskt Då ska det vara naket och allting Men är det monster Då, då liksom, de har de inte lagt till de detaljerna Så det känns liksom Vad vill ni ha allt Vill ni ha det så här Att allt ska kännas verkligt Eller vill ni bara ha det sexistiskt När det passar er Det är liksom Det är så här grejer som jag tänker eller, I många spel har jag faktiskt Som regel man märker till liksom Ja, men God of War till exempel. harpis och sånt har ju, liksom, det är mänskliga kroppar, och då får, går man därefter. Och här är liksom här kör man halvdant lite överallt. Så man bara... ja Jag vet inte riktigt vad de vill, men... Nej. Det var så här, man reagerar och så kommer de... Sen märkte jag precis när fler, när kom så där... Jag bara... Oj, då hade jag sett att nyheten Jag hade inte gått in på nyheten men jag hade sett. Så jag bara, ja, men det är säkert något sånt där då. Ah, ja, men det är bara det är egentligen bara det. det är varför jag varnade dig om att det kanske var lite spoiler i just den nyheten som jag varnade det andra också. Om ni nu går ut och söker på den. Är att den scenen är längre fram än vad jag är i alla fall. Mm. Så att det är i den, ja, i den senare halvan av spelet skulle jag vilja säga. Så har ni inte kommit så långt så rekommenderar jag kanske att inte gå in och titta mm. åtminstone. Inte först när jag kommer dit själva och då kan ni ju se om ni, vilken variant av spel ni har. Mm. Ja, men Jag gillar spelet och jag ser fram emot att spela mer men vi har inte tagit upp det Stora problem jag har med spelet. Oh. Det som gör mig så jävla leds hela tiden och som tar sån jävla tid. Okay. Laddningstiderna. Det är så inåt helvete många laddningstider. Överallt. Hela tiden. Och det gör mig så jäkla leds. Det är inget bra flow i spelet för fem öre. Ta mig igenom och... det här. För jag upplever det inte riktigt på samma sätt tror jag. Skojar du eller. Nej, det gör jag faktiskt inte. Du det det kommer ju upp sån här. Ver det, tips, så här, ruta. Ja. Det här tips hela tiden. Du går in i spelet, du går in i mission, du går in till varje gång du ska gå in i gunsmith. du går in mellan, du ska göra det. Det är liksom och mellan gansmitt och är du vill klara med ditt uppdrag. Och så får du ju uppdraget att välja Gansmiths. Sen får du välja in och gå in i Mishos. Sen i Mishos kan du gå in på... Det är laddningstider hela tiden. Hä? Huh. Jag, ja, jag, jag, jag, jag vet vad du menar när du går in och ur ett uppdrag i stort sett. Men mm. mer än så tänker jag fan inte på det. Nej. Ja, om jag säger om jag spelar... Nu som spelade är ungefär en kvart ja. senast... På den tiden tror jag jag hade åtta landningstider. På en kvart. Va? Mm -hmm. Okej, okay, jag måste in och spela mer sen för att testa och titta. För, för det här det här, har jag verkligen, det här har verkligen inte varit någonting som har stört mig alls. Inte alls på samma sätt. Uh, Okej, okay, det är tur för dig. För det irriterar mig så fort jag spelar. Och det gör mig less bara. Och, och det är så synd för jag fattar inte varför man inte kan köra landningstiderna. När man kör video och sånt, för det är ju videoklipp hela tiden också. Varför har ni inte lagt in det i bakgrunden så många spel jag för tiden att ja, men nu kör vi en cutscene för den är färdig renderad och då kör man laddning och sånt i bakgrunden. Det är skitsmidigt. Här är det tvärstopp hela tiden där man ska ha lite laddningstider. Och Jack förstår du och jag har samma konsol Liksom, vi har ju ingen så här pro eller någonting så vi borde ha exakt lika mycket och samma laddningstider. Ja, jag så... tycker det också. Det enda jag tänker är om det är så att när jag väl kommer ut och spelar så tar det mig längre tid innan jag kommer till nästa laddningsscen dock. Så Just för att jag vara. spelar lite på den högre svårighetsgraden tänker jag bara. Mm. Nej, Så kan det mycket väl vara men vi har troligtvis lika många men precis mm. som du säger att för mig kommer de hela tiden. Ja, det, det, det kan vara så åtminstone Men jag har en sak till jag vill ta upp Som jag gillar som fan som mm. Det har de säkert haft i alla spel också Men jag vill fan ge dem en, Det finns säkert i fler spel dessutom eh, Men Ditt skill tree Eller snarare menyn Där, in, där du kan få köpa dig nya skills mm. Så har de alternativet Try Jag gillar det som fan Har de alltid haft det Nej jag reglade också på det Jag tror inte de har haft det någon tidigare Så sagt jag har inte spelat alla Men jag, som jag kommer ihåg så har det inte funnits tidigare Så det är en skyst grej i så fall För vad det går ut på är i alla fall Att du kan få se en jättelitet klipp På när din karaktär gör Den skillen du vill köpa Vi säger att det är något en, äh, så so enkelt Som äh, undvika en attack Alltså hoppa i sidled Då får du se karaktären göra den På en liten liten skärm på bilden dessutom får du se knappkombinationen för att göra det, sen har du då alternativet antingen köpa skillen eller prova den, och då blir du skickad till vad de kallar för the void, där du egentligen bara är ja, ett, ett, ja, en blank sida eller så alltså ett, ett, ett tomt ställe, öde ställe, där du faktiskt får upp en fiende och du kan testa den specifika, ja, du kan testa alla abilities där inne, egentligen så fort du har kommit in dit. Men där får du möjligheten att då prova just den skillen som du vill köpa. Eller den du funderar på att köpa snarare. Och det har hjälpt mig som fasiken skulle jag... Just för att bara se den och sen faktiskt göra den. Man vill ju testa den direkt helst för att se vad den gör och hur den funkar. Så jag tyckte det var skitsnyggt tillägg till det hela. Att faktiskt få gå igenom hela listan. Gå in i The Void. Testa alla grejerna för att se. Okej, okay, men shit. Det här kanske inte är det här kanske inte passar min spelstil så då, jag kanske bara fokuserar på att ta den här först, eller kanske köper de här tre mycket billigare skillsen innan ni ger på med den här stora, episka saken, för att den den fungerar inte, eller kommer inte att vara lika lönsam som de tre billigare till exempel mm. Jag tror jag testade den en gång med samma sak där du sitter i menyn, du ska hoppa in i Void, då är det laddningsskärm. Du ska hoppa ut ur Void för att komma tillbaka, då är det laddningsskärm. Jag testade det en gång så jag bara, nej, det här tar för lång tid. Jag testar aldrig igen. Så sen efter det jag bara köpt det. Ah, ja, jo, där, där kan jag hålla med om att där är det laddningsskärm. Där märker jag också av dem, om man säger så. Just för att du har en in, du har en ut. Du har, ja, hela den biten, absolut. Men, vi Men jag gillar att det finns, absolut. Det är riktigt det borde fler spel ha när man har sådana här skill trees. Ja. Gå in, testa och se vad det är för något. Det är, det är riktigt bra. Ja, jag vet, jag vet en sak till, bara en sista tror jag faktiskt som jag skulle mm. vilja kolla med dig och som också beror på eller som har att göra lite grann med hur länge man håller på och hur lång tid det tar att spela klartspelet. Är just de här secret missions som de har utspritt över spelet. Mm. Vad tycker du om det? och hur alltså, vad, Har du provat några av dem eller har du kört dem allihopa? eller jag har, kört, jag har sett flera stycken. Jag har gjort en. Mm. För det är väl bara att man gör pusslet. Och sen där du gör vågar med fiender. Mm. Jag tror alla är så. Eller jag har hört talas om det. Men jag har bara gjort ett. Och ja, jag det, för var... mig tror jag det dykt upp i alla fall tre olika typer av missions. Okej. Okay. Hur eh. funkar de då? De andra. Den första som dök upp, den som egentligen är typ rena tutorialen för att hitta de här Secret Missions. För att mm. utspritt på några ställen, det är inte överallt, men på några ställen så ska du lyckas hitta ett, ett specifikt mönster och titta på det så du får ihop det exakt så det ser ut precis som eh, ikonen, om man säger då, en specifik ikon. Då får du möjligheten att gå in och köra det här Secret Mission. Och det första är väl egentligen bara döda alla fiender inom tiden va? Mm. Ja. Eh, den andra som jag vet är annorlunda är... ...döda allt utan att ta skada en enda gång. Men det är, det är, det, det, det är samma men inte riktigt kan jag säga. Eh, för att det är... Just det uppdraget körde jag med eh, Vi bland annat. Som gör det ganska svårt när det börjar bli många karaktärer att inte ta skada... Det tredje är ett nästan, vad ska man kalla det för? Det är nästan lite plattformsaktigt egentligen. Du ska svinga dig från ett ställe till ett annat med flertalet olika punkter att svinga på emellan. Är du med hur jag menar då? Ja, man har gjort det i story mission. Nej, ja, jo fast jättekorta bitar. Det här är genom en hel bana i stort sett. Jag tror det är 15 eller 20 stycken sådana Man ska ta sig igenom för att komma till slutet. Mm. Så det, det är eh, totalt de tre olika jag har hittat. Det är intressant tycker jag. Eh, nej, det är totalt. Det där hoppa pusslet var skittråkigt. Det jag ja. gjorde i Story Mission och då får man kunna hoppa lite åt sidan och så där. Skittråkigt att stå för igenom det är ju var ni uppdrag vad ska jag göra det utöver sånt nej det tilltalar mig inte för fem öre kul att det finns men för mig nej jag, jag bryr mig inte att gå om dem där och jag hade inte sett det där med när man hoppar det pusslet men annars har jag har ju sett det är fighting det är fighting fighting fighting fighting och det är bara, pff, det gör jag hela tiden då tar jag mig vidare i storyn istället det är så jag känner så när jag har inte gjort något nej nej nej men vi är båda positivt och vi ser fram emot att få se mer av storyn. Jag har inga större förhoppningar på storyn, men det ska ändå bli kul att få se mer av det. Ja, jag, jag ser väldigt fram, eller mycket fram emot det. Jag är till och med nyfiken på att åtminstone kolla på lite gameplay från tidigare spel också för att se hur få en, mer av en bakgrund till det. Mm. Här får vi skaffa ett PS2 och PS3 så kan du låna spelen av mig. Mm. Det, det är absolut ett alternativ och för att jag, jag tycker faktiskt att det här är riktigt riktigt kul hur mycket hur negativt den har låtit nu när jag suttit och hacka på det. Men, ja men det känns kul och du har ju verkligen fightingen är ju helt fantastisk ändå. Det är verkligen du får det så jäkla flytande när du väl får igång ett när du får börja lära dig alla kombos. när det börjar sitta i huvudet. Allting kan vara så ja, det blir så jävla snyggt för det blir mm. rena ja men Det blir rena konstverket när du hoppar från en fiende till en annan. Du gör en kombo här, du gör en kombo där. Ja, nej jag tycker det är skitroligt. Och jag, dess, jag vill dessutom se hela stormen För jag tycker att det finns någonting där. Jag kan se flertalet shit twists komma framåt slutet. Där de kommer att snurra ihop mitt huvud så jag inte förstår vad som händer och sker. Uh, och det vill jag verkligen se. Så att jag kommer att försöka spela igenom spelet så snart som möjligt faktiskt. Mm. Men det är liksom hack and slash är inte jättevanligt nu för tiden den här sorten som var väldigt populär på PS2 och sånt. Men den här känns som på PS2 bara att spelet är oerhört mycket vackrare. Mm. Och det blir ju liksom det blir liksom som en frisk fläkt. Det är liksom fräscht nu bara för att det är, det är inte många som håller kvar den här gamla stilen. Det är väl typ det här och så vad heter det Bayonetta som mm. även är producerat av Cry-skaparen och sånt där så de, de samma spel utvecklas mest av Capcom som det verkar. <laughs> det kanske är lite av deras grej. Precis. Nej, men de gör det bra. Ska det bli kul att få spela mer. Uh, jag har spelat klassiska Diablo. Uh. Uh, utvecklade Blizzard North. Kom 1997 i Europa och kom till PC och Playstation uh, original. Då. Och nu har det släppts äntligen första gången nedladdningsbart på GO GOG.com Eh, och det kostar 90 kronor ungefär 89.90 89 kronor Så 90 spänn helt enkelt eh, Det är precis som jag kommer ihåg det Ett av mina gamla minnen med Diablo det här första Det var Iron Maiden i bakgrunden så körde liksom bäst av Och så satt och spelade här Tog spela så när jag fick se den här nyheten Det var ju dag på ett bara Gå ner och köp 90 spänn ingenting Eh, sidan hade jag aldrig varit med Jag hade aldrig sett förut Men den funkade väldigt smidigt eh, Och eh, eh, Tog ner på en gång eh, Det känns precis som det gjorde förut Jag har aldrig fastnat i Diablo 2 Jag förstår inte alla hyllar Diablo 2 så enormt mycket Jag kommer inte in i det spelet Istället Diablo 1 Det är mitt spel Det är ner i och bara kötta i kyrkan liksom det, Jag tycker det är så sjukt kul eh, och jag ville mest bara rekommendera det här spelet just för att det äntligen har kommit en för första gången. Eh, och det är ett samarbete med Blizzard och GOG.com. Men varför Blizzard inte har på sin egen det förstår jag inte, men det kanske kommer en remake och det är då de först tar på sin egen. Men eh, som sagt, gå in och ta ner det, det är bara det jag vill säga egentligen. Nice. Det ja, det vi hade i spelsnack, va? Ja, jag tror det. Då hoppar vi in i en Eh... Varför jag inte så jättemycket Devil May Cry är för att jag spelade Mutant Year Zero rollspelet i helgen. Ooh. Och det är evigheten säger jag spelade rollspel senast, men inte, vi körde och jag är oss rostig för det är ju jag som är spelledare eller Dungeon Master som man kallar det i vissa spel. Det första jag reagerade på i det här spelet, det var att i regelböckerna så står det planera ingenting låt spelarna göra allting och bara följ med och det tänkte jag bara, men fan vad bra, jag satt och läste igenom reglerna och lärde mig sådana grejer det funkar inte riktigt på det viset jag hade ju köpt sådana extra kort där det står hotkort och allt sånt där och det funkar ju om man kör två till tre timmar kanske då kan man använda sånt bara för att få bra flyt på det Mm. Vi spelar brukar ju ofta spela definitivt mer än så <laughs> Så jag tog upp två sådana kort Körde ett Och sen kände det nästan som att det körde fast För ett kort var eh, Man har ju sin ark så Vi har pratat om de här spelen förut Det är precis som i tv-spelet vi spelar och så, Eller dataspel och sånt där eh, Det var så här att det kom några gäster Från en annan ark Och så fick, tog jag upp boken och det stod Liksom så här ser det ut, det här och de karaktärerna. Och det här är hur de beter sig. Jag bara, om men fan vad bra. Men det fanns ju ingen berättelse där. Och jag är van med Dungeons Dragons och där. Det faktiskt finns en berättelse för varje kapitel. Så jag tog ju tvärstopp för mig och bara, eh, jag vet inte hur jag ska. Jag är inte van av vad vara Dungeons längre så det tog ju tvärstopp för mig. Hur ska jag få det här flyta på vidare? Jag lyckades ish. Men det gick absolut inte bra liksom som jag hade hoppats. Så jag rekommenderar att kanske göra några egna mission. Skriv några egna. Förlita inte bara på korten. Det var kul. Men har man inte rätt spelare som själva. bara Vi vill göra det här, det här, det här. Då tar det ganska tvärstopp. Jag fick vissa att gå iväg på ett uppdrag. Men vissa vill ju bara att stannar kvar här. Jaha, vad fan ska jag göra åt dig då? Det är liksom, du kan ju sitta här, men det händer ju ingenting. Vad har jag? Bara, nej, så det var lite så här. Det var intressant första spel, men i framtiden, var den är liksom för roll och spel. Och även om de säger att nej, men du behöver inte förbereda Förbered för allting för det tog tvärsrov tyvärr. Men det ska ändå bli kul att få testa mer. Nu var ju inte jag med dock så kan det vara så att jag har en säker källa som säger att det fanns de personer där som aldrig har kört någonting liknande heller. Nej. Och då blir det ju genast mycket svårare. Jag vet jag som inte jag har inte kört jättemycket. Jag har ju bara kört med dig eh, speciellt med dig som eh, dungeon master och det, bli, det är ju svårt när man väl sitter där, speciellt om man sitter med en grupp som är kanske aningens mer eh, vad ska man säga, eh, taggade på det mm. och dessutom faktiskt har spelat väsentligt mer än själv s att faktiskt hänga med, man, man, hänger, man förstår kanske inte allting och hur man, faktiskt mm. allting ska gå till och så att det, bli, det, det, kan bli, det kan lätt köra fast jag vet själv, jag ty tycker att när jag har varit med och spelat också så ibland bara slår det stopp i huvudet också, bara så här, vad ska jag göra? Jag vet att du har en plan, men så här, vad är tanken att vi ska göra, eller hur ska eh, eh, eller, jag står i ett hörn bara, det är lättast, så får någon annan lösa det. Ja, men det var ju det som var i det här spelet, att det var ju från båda sidorna vi hade en spriddans ny spelare ja. och vi bara bara, jag här, okej okay. Och så märkte han att Nej, men det var jag följer med de andra Och då var det någon annan bara Men nu stannar jag, jag bara, Men vad fan, tryck på istället allihop Och Så att det händer någonting ja. fan, Ska jag behöva sitta och babypassa Och det hade ju inte gjort någonting om jag själv hade Som när vi spelade, då har jag faktiskt en grundstory Då har jag karaktär som jag kan trycka på Ja men han går och pratar med dig, han gör det med dig istället ja. Nu stod du i boken Du behöver inte ha någonting liksom Förberett, ja men fan, kanon Jaha nu bara, vad vill du göra? Nej, men jag är i staden. Ja, vad vill du göra där? Nej, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Ja, jag går vidare till nästa. <laughs> Nej, så Det var väldigt komplicerat på så sätt. Men... Mm, mm. Nej, nästa gång vi spelar, då kommer det flytta på bra. Mycket bättre, för då kan jag skriva mina egna grejer. nu när Jag har Jag har ju böcker och allting, så det är ju bara att lära sig. Grud. Vi har tagit tidigare upp alla din teaser-trailen, var det vi tog upp då, tror jag. Ja. Nu första riktiga trailen kommit. Otecknade din. Vad tycker henne? Alltså Jag vill nästan säga att den här trailern Måste ju vara i stort sett Exakt som trailern till Originalfilmen, eller? Eh, jag tycker den känns som det, Den här trailern säger ju verkligen Att okej, okay, vi kommer att göra en Skönhet nog av det här i stort sett Att vi tar filmen rakt av Gör exakt samma prylar Som i filmen fast med riktiga Karaktärer Mm. Jag vet inte riktigt om det gör mig mer eller mindre taggad eh, efter trailern i sig. Mm. Eh, för det är känslan jag får att så här: Okej, okay, shit, jag vet exakt vad som kommer hända. När, var och hur dessutom också. Eh, det är några små blickar i trailen. Som jag inte kan placera i den ordinarie filmen. Okej. Okay. Och de. Eh, jag vet inte om de kommer göra så mycket med dem, med dem heller. Så att, eh, vi får väl se. Vad som dock fortfarande irriterar mig är nog karaktären jag gissar ska vara Jafar. Den 14-åriga flickan, jo. Alltså, den. De... Alltså, rösten, han är ju fortfarande inte skräckinslag, allting. eller han är fortfarande inte så här. Och, han har ju ingen makt bakom sig. Nej. Känns det In som. Jag, jag, jag vet inte. Däremot vill jag säga att eh, Alla Din i sig börjar jag mjuk, mjukna emot ändå, faktiskt. Han, han, han får ändå representera sig själv väsentligen bättre i den här trailen än i teaser-trailen. Så att jag, jag är mjukare mot honom, men är nog mer skeptisk till Jag i den här trailen än förra. Mm. Uh, jag håller ju med dig absolut med allting du säger. Jag är ju bara pinsam för fan. Ja. Eh, jag fattar inte hur de tänkte där För precis som du säger, det är inte skräckinjagande eh, Han har inte den här bestämdheten Precis som vi tog upp i TC Det bekräftas bara ännu mer här mm. att det, det, det är inte skådespelad fel Vi har helt fel rollsättning Jag blev glad över att eh, Vi fick ju se mycket mer av anden nu Jag är så glad att de inte kör honom blå hela tiden <laughs> Det är så jävla skönt att det är Will Smith Utan allt blå liksom, data gjort Uh, för det var lite blaha, liksom man bara äh. men nu gjorde de lite roliga grejer när han faktiskt bara i människa använder sina trolleri grejer. jag tror det kommer att vara väldigt ostigt liksom hur cheesy som helst när de använder många grejer men vissa fick mig nästan att faktiskt ge ett flin så jag tror gör de det lite chill och bara låter honom göra små grejer, bara finnas där i bakgrunden göra inte så här jättestora grejer liksom utan bara lite smått här och var Lite humoristiskt, då tror jag det kan bli bra ändå. Så jag håller med, just nu för mig är det ju bara Jafar tyvärr som är det stora problemet. Jag måste faktiskt säga att jag tycker till och med Will Smith eh, redeemade sig själv lite grann i den här trailern dessutom. Okay. För att jag, jag gillade nästan många delar helt plötsligt av det jag såg av honom ändå. Alltså utseendet håller jag med om. Visst, det, det är skönt att han kanske inte alltid är en blåande utan ben. Men jag menar, han, det känns ju ändå som att de har gått lite det spåret jag tyckte vi pratade om sist. Att ge honom lite den här Fresh Prince of Bel-Air-stuket och gå lite smått fullt ut på det så kommer det ju bli bra. Och jag tycker ändå man så glimtar ut av det. Alltså ge honom den här lite... Ja men den här humorstilen som Will Smith typ har blivit typecastad till i alla år nästan mm. och det känns som att de ändå försöker att pricka det så det gör mig också lite mer positiv så jag måste nog säga att jag ändå har klivit upp något trappsteg i alla fall på hype trappan till den här filmen åtminstone. Mm. Och sen fick vi se att det kommer ju vara sång och dans och allting också, för de körde ju lite klassiska låtar och sånt, så precis som du sa, det var ju väldigt mycket sköna i djuret. Man försöker klippa så mycket som möjligt rakt av. Mm. Uh, nej, men det ska, bli... det ska bli intressant att få se. Jag vet inte om jag tycker, tror att det kommer vara bra än eller inte, men det ska ju bli intressant att få se i alla fall. Men... Jag, får... jag kommer inte kunna se filmen utan det irriterar mig så fort han är i bild. Ja. Det, det, det är synd för där skulle man behöva. Alltså. Man skulle behöva en karaktär på något vis få honom att bli ännu mer. Vad ska man säga? Ens? Alltså få mer respektingivande eller mer. Ah, lite. Ja. Ah, inte större och inte bitigare utan bara ha en mer bestämdhet. Alltså han ska. Ja. Ah, han ska ju Men... se ut som att han håller i hela kortleken när ni spelar poker i stort sett. Han, han ska ju ha alla korten, jämt. Och bara kunna säga här, bam, bam, bam, så färdigt. Du ska liksom nästan vara rädd för honom bara. Mm. Det är den känslan man har i, i originalfilmen i alla fall. Jag kollade på den för, bara inte, eller för inte alls många veckor sedan. Och jag tycker, jag tycker verkligen att det är den känslan man har så fort han är med i bild. Mm. Och det här är liksom, man vet att han kommer liksom försöka få jasmin det här i slutet och det där. Men det kommer ju vara så ja men vi gör inte så här creepy som man hade i de tecknade, att han har bestämt han är lite creepy, utan han kommer bara vara slämmig. Det är så här, han har ingen makt alltså han kommer bara stå där och bara kladdar mamma, men sluta det är så jävla så nej, jag, jag ser inte hur det kan bli bra med honom för fem år och som sagt, det är inte fel, utan det är rollsättningen och det kan de inte fixa tror jag ja nej, det, det, Speciellt inte om det har, man nu ändå har kommit så här långt Som man har en trailer utsläppt för det Där han är med Och de visar några scener ifrån honom Så kan det vara svårt att få till mm. Nej, så är det Men, Men det, jag måste fråga ja. för, för den delen jag inte får ihop Är de gälla Super Ninja-flipsen I något isberg Känner ah. du igen det här? <laughs> nej det, Från måste, ja, det måste hoppa över mig totalt i så fall jag, jag, när jag säger det nu högt bara, så får jag för mig i och för sig att alla din hamnar i originalfilmen uppe på något berg också i och för sig. Ja, oh, det gör han. Fan. Okej, okay, glöm det. Scratch it. Vi börjar om. Jag kom på när det var. Jag säger ju framför mig att hamna på något berg och sånt där, men jag kan inte komma ihåg att jag såg det i trailen för fem öre så... Då jo men kolla, kolla igen, det igen. är bara typ två eller tre sekunder där han gör någon jävla back, super backflip och, in och mellan och glaciär eller vad det är, någonting sånt där. Okej, ja får kolla på det igen. Va? Ja. Det var väl allt vi hade för idag va? Ja. ja. Uh, kolla in oss på bloggen abitonet.blog.se för att se alla avsnitt. Följ oss på Facebook facebook.com slash Kolla in oss på Youtube där vi varje måndag, onsdag och fredag släpper co-op. Just nu med Far Cry New Dawn Det är Gears of War Och det är Unravel 2 eh, Och så spelsäpper vi på Podden på torsdagar och spelsnack Den lite kortare varianter på fredagar Men tack så mycket för en vecka så ses vi nästa vecka igen Ha det gött, då Jingling.